так ніби перед нею сиділи Касандра і Флора, але в одній особі. Години спливали, а Мілина навіть не відчувала їхнього плину. Згадувала собі дитинство, Руженку, отця Лавра, бабцю Замиславу та інших. І думала, як же ж вона любить літо. А врешті двері відчинилися, і в кімнату неспішно увійшов Товстенький і червоненький чоловічок. «Ну от, Міленко, ну от», – промовив він. Мілена звела на нього очі. А він мовчки дивився на неї і загадково посміхався. Потім сказав, «Усе, можеш собі йти». Він звільнив Міленіні затерплі руки від наручників і кудись пішов, залишивши двері незамкненими. Мілина кивнула в дзеркало і вийшла в коридор. На підлозі була проведена біла лінія, за якою вона і пішла. Знову потяглися коридори, коридори, коридори, потім сходи, ліфти, коридори, коридори, коридори. І Мілина опинилася назовні. Недалеко біля виходу вона побачила свій червоний автомобіль. За кермом. Сидів її знайомий незнайомець. Мілина сіла поряд і сказала, «А знаєш, у нас із тобою ідентичні відбитки пальців». «Знаю», – відповів він, – «мене звати Леон». «А я здогадувалася», – промовила Мілина, – «ну то їдьмо». Автомобіль рушив, залишаючи позаду загратовані вікна сірої будівлі. «Ми мусимо їхати геть звідси», – сказав Леон. «Бо рано чи пізно доведеться повернутися до цієї будівлі, якщо не мені, то тобі. Я зібрав усі речі і вже купив за твої гроші той млин у горах. Туди ми й поїдемо. Але спершу візьмемо шлюб, он у тій каплиці». Вони обвінчалися. І в подарунок Мілена отримала кольоровий альбом з малюнками того хлопця, який... Намалював їй якось оця лавра. Коли молоді продовжили подорож, Леон сказав, «Я багато чого встиг, поки тебе не було. Я купив усім своїм друзям у подарунок по середньовічному замкові, але все одно багато грошей ще залишилося, не кажучи вже про твої багатства, але нічого, згодиться». Матильда і Марселіна передавали тобі полки привітання і подарували контейнер твоїх улюблених сигарет. Він уже, мабуть, чекає нас біля млина. Дорога бавилася з обрієм і навіть якось перегнала його, але потім швиденько відстала знову. Рівнини плавно перейшли в невеликі пагорби, а десь там далеко – Віднілися обриси справжніх височенних гір. Маленька і гарна мілина стояла поміж зелених трав у дивовижній долині, яка пахла молоком і свіжою землею. Бачила вітер, овець, схоже на них каміння, чула нерівний і мелодійний передзвін їхніх нашийних дзвоників і затишне гудіння джмеля, який збирався вмоститися на товстій квітці конюшини. Підійшов Леон, тримаючи на руках маленьке ягнятко. Мілина поцілувала їх по черзі і присіла на траву. Вона плела вінок із стократок і намагалася поміж хмар побачити бабцю Зимиславу та діда Леона. «Я доглядатиму за цією травою», промовила Мілина. «Знаєш, Одні люди живуть для того, щоб малювати, інші – щоб ростити дітей. Ще інші доглядають за тваринами або вазониками. А я доглядатиму за цією травою, бо я дуже її люблю. «Добре», – сказав Леон. Потім, помовчавши, додав. «Там тобі прийшов якийсь дивний конверт, може подивишся?» Мілина поклала вінок на траву і повільно пішла до млина. Вона розрізала конверт, і звідти випала світлина. На ній застигли люди,